السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الشيخ عبد السلام من برجس قال عبد الكريم رحمة الله عليه رحمه واسعه الاصل السابع الابتعاد عن الحسبيات والجماعات الإسلامية السرية tarehe 16 ya mwezi wa Ramadhani mwaka 1441 sawia na 2020 ambayo tarehe 9 tuendelea katika silsila ya durusu kusiana na usulu da'wa salafia asema Sheikh Abdul Salam قال Abdul Karim رحمه الله عليه الاصل الصاغي 50 يا دعوه السلفيه ناوني الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الاسلاميه السريه ني كونجيهوشا نا فيكوندي فيكوندي والجماعات الاسلاميه السريه نا جماعات زينازوجيناسيبيشا نا اسلامو جماعه زاكسيري هي ني مسينغي كاتيكا مسينغي يا دعوه السلفيه هاوانا vikundi vikundi vya kisiri wala jamaat na hizbiyati kalima hizbiya au hizbiyati ni wingi wa al -hizb. na hizb ni jamaa katika lugha kalima hizb ni jamaa katika lugha na jamaa huenda ikawa jamaa katika haqi au jamaa katika batil ingawa katika hizi kurun kalima hii imetumika katika mlango wa jarh mlango wa kukosoa na kutia illa juu ya vikundi kuwa vimezuka mpaka endapo itatajwa al-hisbi yafahamika kuwa ni kitu ambacho kwa au ni jamaa kuwa ni potofu kwa hivyo al-sunnah waljamaa as-salafiyin haao ndio umma wa Kiislamu na wote ambao wamejitenga na umma huo wakaitwa al hizb au hizbia asema sheikh Allah yarhamahu nahnu kama ta'lamun ta fi hadha zaman sisi kama jinsi ambavyo Mujua katika zama hizi nushahidu wa nara jama'atin tanshakqu an jamaati al-muslimina ash tunashuhudia kuwa jamaa na vikundi vikundi vinajivua na kujikata Kutokamana na jamaa ya waislamu, ambayo kuwa ni ya kisheria, wajitenga kutokamana na umma wa Kiislamu, bima ladaiha min afkarin wa anzimatin wa takhtitatin wajitenga kwa fikra zao na mipangilio yao na takhtitatat ambazo kwa wamejiwekea wakajivua kutokamana, na jamaa ya Uislamu ambokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Ameiacha umma ndani yake. Asema wa kullu hadhihi al-jama'at tajtami'u ala hadafin wahid. Na vikundi vikundi hivi vyote vyokusanyikana katika lengo moja. Nayo ni wahuwa karahatul mujtama'il muslimi ash ni Nikuchukia mujtama' ya Kiislamu au mujtama' ya Waislamu ambokuwa ni ya kisheria kuchukia wa uislamu wa wanadharu ilayhi ala annahu mujtama'un jahili na kuitizama kana kwamba ni mujtamaa ya kijahiliya yani watu ambao kwa wamejivua na uislamu wa hizi jamaat zote za zaangalia waislamu walikuwa kana kwamba wamejivua na uislamu wa asema wa hatta yakunu al-hukmu daqiqan fahum fil aghlab yaruna hadhihi an-nadar wa aqida ili kutoa hukumu ikisawa ni kuwa hizi jamaati kwa wakati mwingi au ghalibu ya wakati wanayo mtizamu kuwa na umma umeacha uislamu na wanaitakidi vile hii ndiyo fikra na mtizamu wa vikundi vikundi ambavyo kwa vijinasibisha na uislamu wa mimi hizi jamaaati kisha pigia mfano ya baadhi ya hizi jamaat jamaaatul ikhwan almuslimin wajamaa'at at-tabligh wajamaa'at hizb at-tahrir hizi miongoni mwa vikundi ambavyo kwa na jamaa ya waislamu kwa jumla asema kwa akulu nasema na kwa alasaf masikitiko makubwa yujadu manja al-salafiyya hizbankan hadhihi alahzab kuna miongoni mwa watu bali katika ambao wajinasibisha na ilmu katika wasomi ambao kuwa wameifanya aa, Jamaat ta sunnah na asalafia kuwa kama vile vikundi hivi ambao kwa vimejivua kutokamana wa na waislamu na mjamaa ya kwa fikra zao na kwa nidhamu zao kuna baadhi ya watu ambao Wameifanya ahlu sunna aljamaa kuwa ni mojawapo wapo ya vikundi vikundi hivi na wakaihukumia kuwa ni katika hizbiyati Wayujadu man yas'a ila ja'al salafiyyah Bali hadhihi alahzab balikunaw wafanya bidii kwa kuandika na kwa kutoa madarasa na muhadharat kuili kuhukumia salafia kuwa ni katika hizb wa nahnu nabra'u ila Allah subhanahu min hadha sani wa na'udhu billahi min sharri hadha al-fa'il asema ashekh sisi tunaje kambi nam kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kitendo hicho wa naudhu billahi na toa jikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala min sharri hadha al-fa'il na kitendo cha mwenye kufanya hivyo sisi kwa je na kujikinga kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mwenye kuhukumia salafia kuwa ni kundi miongoni mwa vikundi na vilivyozuka na vikani yenye kugawagawa umma isiwe umma ambao kwa Mtume صلى الله عليه وسلم aliacha ametaja ashekh Abi Anas Muhammad Musa Nasir rahmatullahi alayhi katika risala yake madha yantakimuna min mambo ambokuwa wanatuumu as-salafia kwayo shubahati ambokuwa vikundi na ambokuwa hajaifahamu na da'wah sahih wa kwa waituumu kwayo asema shubha ula shubha ya kwanza katika shubahati za wenye kutuhumu salafia asema ni kundi wasema wa yazum hadhihi anali intisaba ila salafia tahazzubun bid'i badhi ya watesi wadawa hii wanaituhumu dawa salafia au wadai kuwa mtu kujinasibicha katika dawa salafia na salafia ni katika tahazzubun bid'i ni, ni katika jumla ya kujieka vikundi vikundi vya kibidaa Mtu kujinasibisha na salafia kadhalika ni katika kujinasibisha katika vikundi vya bida baadhi ya husumi wadawahi wadai vile asema shekh kuwajibu kuhusiana na shubha zao hii wa huwa nadhiru atsammi bijamaati jamaa'at al muslimin wasema kuwa na kule kujita salafi ni kama vile kujiita jamaa Miongoni mwa jamaa za Kiislam kama vile jamaa Ikhwan muslimin na Jamaa at na uh, Jamaa tahriri na wengineo. wasema kuwa jinsi mlivyo, jinasibisha na Salaf hivyo hivyo kama vile Ikhwan muslimin na wengineo. Kwa hivyo nyote na ni hali moja. Anasema kujibu hilo. wama ma'alima ha'ula hawajijua na kutambua hawa ana tasammi bi kuwa kujiita au kujinasibisha na salaf intisabun ila jili al ni kujinasibisha na jil ya uh, na watu kuwa wa kuigwa ni kujinasibisha na kundi la kuigwa uh, na kufuatwa jilus sahaba tabiin nayo ni enzi za masohaba na matabiin jilu khairi al nayo ni enzi ya karnibora التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيريه امبوكوا امتume صلى kuwa ni wa kujinasibisha na salaf ni kujinasibisha na sahaba na tabiina ambokwa mtume صلى الله kuwa ni khairul umma walintimaa ila salaf intimaa ila ummatil -umma. na hawajijua kuwa kujinasibisha na salaf ni kujinasibisha na umma al watu ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa hifadhi yake bi wao kijumla yani masohaba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahifadhi kutokana na kuangukia makosa na kuafikiana katika kosa allati la tadjnabu 'ala dhalalah umma mabakuwa au zama mabakuwa watu hakuwakusanykana juya dhalala upotofu wote kama alivyo sema Mtume صلى الله عليه wa la tadjti ummati 'ala na umma wangu hawawi ni wenye kuafikiana juu ya upotofu na wakalichukulia asema al-umma lati radhiyallahu anha kujinasibisha na salaf ni kujinasibisha na umma Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia radhiyallahu anhum waradhu anhu Allah amewaridhia kamili hukuje katika aya ya sura bayina bayna radhiyallahu anhum waradhu anhu Nau ni masuhaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kisha sema Sheikh Abi Musa Nasr Muhammad Musa Nasr Washatana shattana bayna man intama na tofauti kukubwa baina ya mwenye kujinasibisha ila rajul mujtahid mutaawil yakhutwa usib mtu mwenye kujinasibisha na rajul mujtahid mtu mujtahid mutaawil mwenye kufanya ta'wil na kufasiri aya au nas. Akawa ni mwenye kuisubibu au kukosea yantasibu li akwalihi wa araihi na kujinasibisha na kauli zake na fikra zake na rai zake yuali alaiha wa yuadi alaiha akawa apendana juu ya huyu mtu na akosana na watu juu yake kuna tofauti kubwa baina ya kujinasibisha na mtu mujtahid wa baina man yantasib ila ummatin najia na baina ya kujinasibisha na umma ambao kwa ni yenye kuokoka masuma tumi na wa dhalal umma ambao umehifadhika kutoka maana na kupotoka na uh, kupotea njia inda da wakati ambapo kwa kutakuepo na ikhtilaf nyingi baina ya umma tofauti kubwa baina ya kujinasibisha na mtu ambaye kwa jitahidi na akakosea na anazo zurai na fikra zake ambazo kuwa huenda zikasibu au zikakosea na baina ya kujinasibisha na ambao kuwa Wamehifadhika na kukosea Allahu anhum kama lilivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam wa sataftariqu ummati ala 73 wa kulluha fi an-nar na ummu wangu vikundi 73 kulluha fi an-nar vyote vichelewwa kuingia motoni na kuingizwa motoni ila wahida ila kundi moja kuwa, itasalimika. Kila man hiya ya Rasulullah akaulizwa mtume sallallahu alayhi ni kundi lipo ambalokuwa hilo litakuwa lenye kusalimika na kuokoka na moto kisha akalitaja hiya man kana ala mithli ma ana lihi ni wale ambokuwa watashikamana na dini kama nilivyokuwa leo hii kisha kataja wa ashabi na masahaba zangu ambaye atakayeshikamana na dini kama nilivyokuja nayo na jinsi nilivyowaacha ndani yake sahaba zangu huyu ndiye ambaye kuwa atakuwa ni mwenye kusalimika kwa hivyo kundi ni moja ambalo litasalimika nalo litakuwa lenye kubakia mpaka siku ya kiyama la tazalu tuwa ifatu min ummati bahirina ala alhaq kama alivyo sema mtume salawa salama haitaacha kupatikana katika umma na mkundi ambalokuwa, nimeshikamana na haki na linanusuriwa katika hilo nauni ni katika dini kama ilivyokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallama na sahaba zake asema shekha abi anas rahmatullahi alayhi hadihi hiya salafiya. hiyo ndiyo usalafi alati tatabanna alislam alkhalis almusaffa min kulli bid'atin wa dhalalah waslam ambao kwa umeasisi juu ya uh, kundi kunde mko juu ya Uislamu al-khalis al-musaffah ilo takasika na kila bid'a na kila upotofu kwani masahaba radhiallahu anhum hawakuwa na upotofu wala hawakuwa na bid'a zozote kwa hivyo mtu akijinasibisha nao amejinasibisha kwa watu ambao wako katika Uislamu ambao ni safi al-islamu jaa bihi rasul sallallahu alayhi wasallama wa bihi as-sahaba wa sara alayhi Uslam ambokuwa alikuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba radhiyallahu anhum wakaani wenye kusimamia hilo na wakiendea katika uislamu huo khairul qurun karni ambokuwa ni bora hii ndio salafia kisha akasema fakaifa kaifa sa'awtu liljama'at lil, lil, alislamia alintimali ashkhasin ghayri ma'sumin kuwauliza wenye kutuhumu na salafia na kuita kuwa ni katika jamaat. Ninyi ilikuwaje mkawa ni wenye kuidhinisha vikundi vikundi vieni wenye vieni venye kujinasibisha li ashkhasin ghairu ma'sumin mumeidhinisha na mkakubali kuwa watu au vikundi vijinasibishe na viongozi wao ambao kuwa sio ma'sumin wa fi nafsihi alintisabi ila al umma al min kisha kwatokma yenu Mkawa ni wenye kukataza kujinasibisha na umma ilo kuwa masumu mino dalala Ilikuwaje kwa akili gani na, na kwa mizani gani mmekubali watu wa na vikundi vikundi ambavyo kwa viongozi wao sio masumin na upande wa pili mkawa ni wenye kukataa watu wa na watu ambao kwa wamehifadhiwa kutokana na dalala ila salaf salih min as-sahaba wa tabi'in nauni swema watangulia masahaba na tabi'in wal a'immat ar al-mahdiyyina na ma'a'im ambakua wampata uongozi uongofu wa Allah subhana wa ta'ala ba'idan an lil hizmiyat at al-makita al viongozi a'ima wakumbali na vikundi vikundi ambavakuwa ni dhik Naam ambazo kwa latifarakatil umma zilizo farikisha umma vikundi vikundi Naam jinsi gani mmekubali watu wajinasibishe na watu ambao hawsi masum na mkakataa watu wajinasibishe na walikuwa maasum Inta kalamun rahmatullahi alayhi Hii ilikuwa ni nukuu ya maneno ya mwanachoni Abi Anas Muhammad Musa Nasr katika kuzijibu baadhi ya shubhatu ambazo kuwa vikundi vikundi au baadhi ya watu wanatuhumu as-salafia nayo kwa kusema kuwa usalafi kadhalika ni katika hizbiyat la uislamu au da'wa salafia iko mbali na al-hizbiyat na jamaa'at za kisiri bali ni uislamu ambokuwa mtume sallallahu alayhi ali wasallam aliachi umma na ndiyo juhudi ya na na watu warejelee katika Uislamu kama ilivyokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema al Malik alayhi walan tusliha akhira hadhihi umma illa bima salaha bihi awaluha Na wala mwisho wa umma huu hautokuwa ni wenye kutengenea na kurekebika hali yake ila kwa nile ambalo kulikuwa ile umma ya mwanzo yaani masahaba radhiyallahu anhum kile kilichorekebisha na kikawafanya kuwa khairul qurun ndicho ambacho kwa kitarekebisha umma huu kwa ambao kwa katika zama hizi kwa hivyo ambaye kuwa ataka kusimamisha dawa basi na wala ambokuwa wala tangulia je hizi jemaat ni zenye kufuata maswahaba Allahu anhum katika kuirekebisha umma hasha wakalla kila mmoja afuata jinsi ambavyokuwa kiongozi wake a mkimkariria na kumwekea fikra kuwa hawachani na nazo ni fikra na njia ambazo kwa zenda kinyume na sahaba radhiallahu anhum Tuan, aendelea Ashaka shaibu sallam allah yarhamuhu akisema yakulu shaykhul islam ibn rahmatullahi taala alayhi kwa shaykhul islam ibn timia sema fa amal intisab alladhi yufarriqu bainal muslimin ama intisab ambukwa ni yenye kufarikisha baina ya waislamu wa fihi khurujul anil jama'ati wal ittilaf na intisaba ambukwa ni wenye kuwatoa watu kutokamana na jamaa na umoja ila al furqa wasuluki tariq ibti, na kuwapelekea katika furka na kufuata njia ya uzushi wa mufaraka sunati wal itiba na yenye kuwapelekea watu ku kuiacha sunna na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam intisab ambayo kuna kufarikisha umma na kuwakata kutokamana na kujinasibisha na ittiba fahadha mima yunha anhu wa athamu fa'iluhu hiyo intisab ni yenye kukatazwa kujinasibisha na kundi hilo lenye kuwakata watu na umoja wa Islaamu ambokuwa mtume SAW aliwachia, na kumfuata hilo la katazwa wa fa'ilahu na ambaye atafanya hivyo basi ni mwenye kupata dhambi wa yajrud bidhalika an ta'ati Allahu wa rasulihi SAW na kwa kufanya hivyo atakuwa ametoka kutokamana na ya Allah Subhanahu wa ta'ala ambekuwa ametuamrisha bihabli bihablillah jami'a shikamaneni nyote na kamba ya Allah Subhanahu wa ta'ala لا تكون ام مخالف صلى الله عليه وسلم ام مخالف متت صلى الله عليه وسلم ام بقوا امتحيمز تشكامانه نا سننه yake نا سننه زما صحابه رضوان الله عليهم اجمعين انتهى كلامهم من مجموع الفتاوى كيشا سمى شكه عبد السلام رحمه الله عليه والله عز وجل سمانا في كتابه بالمسلمين الله سبحانه وتعالى ametuita katika kitabu chake kwa jina la muslimin wa fi musnad ilimami imami ahmad na kadhalika imekuja katika musnad ya imam ahmad Anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qal kwa mtume sallallahu alaihi wasallama alisema man daa da'wal jahiliya fahuwa min juta'i jahannam ambaye talingania ulinganizi wa kijahiliya ambokuwa si wa islam ambokuwa hauendani na adinalo asisi mtume sallallahu wa alaihi wasallam fa huwa min jahannam itakuwa ni ulinganizi wa kwenda motoni qala ya rasulullah wa in sauma mtu akamuuliza mtume huyu mwenye kulingania ulinganizi ambokuwa si ulinganizi uliokuja nao hata kama atakuwa ni mwenye kufunga na mwenye kuswali yana yani, yani anayo ibada anayo na madhar ya uchaji mungu kama ilivyokuwa katika hizi jamaat wanazo na madhahiri hizi za kuwa na ibada nyingi qala wa in sala wa sama wa zaama muslim akasema mtume sala wa sama hata kama atakuwa ni mwenye kufunga, na kuswali. Atakuwa ni mwenye kuswali na kufunga na akadai kuwa ni mslamu na huyo atakuwa ni mlinganizi wa kwenda motoni fad'u bidawati llahi alladhi sammakum biha almuslimin Allah. jitani kuwa, jina ambalo kwa au linganieni ulinganieni jambo kuwa, kuwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amewaitieni nao ni Uislamu enyi waja wa Allah Jiteni na umlinganie dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mjite kuwa ni Waislamu. katika hii nukuu au hii hadith, ni dalili kuwa yatakiwa watu wote Wawe katika da'wa moja da'wa ya Uislamu na jina moja ambokuwa ni jina la Uislamu asema Sheikh wa hadhi tasmia ay almuslim kanat fi sadr alislam ilikuwa katika mwanzo wa Uislamu wote walikuwa wajiita kwa jina moja muslimin sahaba radallahu anhum wala ya'rifu alintisab aw la yurafu lintisabu ila illa lilislam anadha wala haikuwa ijulikano nam intisab ya aina yote ila ni uislamu katika wakati huo falamma fashatil bid'a lakini bid'a zilipoenea wontasharatil na hawa zikawa kuenea kadhalika wattaka kullu sahibi bid'atin ala Na kila mwenye bid'a akawa ajikinga na kujitegemeza katika uislamu pamoja na bid'a yake ajinasibisha kuwa Muislamu lam yajid salafuna salih buddan min idhari alqabihi alshar'iyya ikawa ni la kwa wale wema wanaotangulia nam kudhihirisha majina yao na sifa zao za kisheria allati tamayazu biha amman siwahu humina almudhllin majina na sifa mbazo kuwa wajipambanua nayo kutokamana na kila mpotofu wakawa wana ulazima wa, wa kudhihirisha na sifa na majina ambokuwa itawatofautisha ita na watu ambokuwa jinasibisha na Uislamu na ilhali wana ulinganizi wa upotofu hii ndo sababu dhuhuri alqab sharia ataja alsheikh rahmatullahi aleyh, sababu ya kuja majina za sharia ya ahli sunna wal jamaa ambokuwa ni almuslimina alkhulasa ndio ambokuwa ameshikamana na uislamu safi kwa nini wakajiita majina kwa kuwa watu wa bid'a wanipozuka na ilhali wajinasibisha na uislamu nam wakawa ni wenye kujificha kwa jina la uislamu na huku wakieneza bid'a yao ili watu wasije wakapotoka na hawa ikawa wema walotangulia wanachuoni masohaba natabein, na tabi'in na wengineo wakawa ni wenye kutaja majina ambokuwa itakuwa ni yenye kutofautisha baina yetu sisi watu wa haki na watu wa batil asema shaikh fatasamu bil asma'il warida fi nusus wa kanu yujiita kwa majina ambazo zimekuja katika nusus za Qur'an na Sunna kal jamaa kama vile al jamaa wal na kadhalika firqan najia na atwa ifat al naam kama tusamu ايضا bimaltazimu bihi min min al-amal bisunnah wa kajiita majina ambazo kwa katika nusus na kadhalika na majina ambayo kwa zilitokamana na kushikamana nao na amal bisunna kwa kutendea sunna wakajiita na majina ambayo kwa ili kushikamana kwao na sunna allati nabaduha ghairuhum majina ambayo wasukua wasukuo wao walizitupilia mbali wakawa hazipendi kama vile salaf jina as-salaf wa ahli al-hadith wa ahli al wa ahli sunnah wal jamaa' majina ambao amba kuwa wale ambao kwa walikuwa na uzushi katika dini hawakuwa wakizipenda nam wakawajidhihirisha wa ahli sunna wal jamaa nam kwa majina ambazo kuwa zilizhibitisha kuwa wameshikamana na haki na dini ilivyokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile salaf ahli hadith ahli alathar na ahli sunna wal jamaa wa inna wa inma atharu hazi alqab watasammau biha li ila nin kisha sema sheikh na waislamu Wakawa ni wenye kuchagua majina haya na kujiita nayo kwa ajili ya sababu nyingi li ila nin kwa sababu nyingi hii ni mojawapo pindi vikundi vilipozuka au viongozi wa vikundi walipozuka na ilhali hali wa na uislamu ikawa sababu ya ya kujita jina ambalo kulikuwa Uislamu wa yule mpotofu na Uislamu ambao ni sahihi asema katika hizi sababu dhakara ba'dha fadilatu Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zaid hafidhahullah ta'ala amezitaja baadhi ya hizi asbab zilizo sababisha wao ahli sunna jamaa wa Uislamu kujiita majina ambayo itatofautisha itatofautishana na watu ambao kwa niopotofu amezitaja Sheikh Bakr Abu Zaid Allah yarhamahu asema hafidhahullah hiliikuwa ni katika uhai wake Sheikh Bakr rahmatullahi alayhi ndipo risala hii liandikwa ndipo akasema hafidhahullah fi kitabihi alazim nafis ametaja hizi asbab katika risala kitabu chake ambachokuwa ni chenye manfa kubwa sana nayo ni hukmul intima ila alfirak walahzab waljamaat alislamia hukumu ya kujinasibisha na vikundi na jamaat ambazo kwa zinasibisha na uislamu asema katika hizi asbab ila ila litalakub bilasmaa sababu za kuji kujita majina ambazo kwa zimekuja katika sharia katika za qur'an na sunna asema mindalika katika hizo sababu ya kwanza anna hadhihi nisab lam tanfasil anil umma alislamia mundu takawunha ala minhajin nubua hizi majina na hizi alqab hazikuwa sababu ya wenye kujiita nayo kujivua na al umma alislamia kujivua na alislamu mundu ha ala minhaji nubua toka ilipo asisiwa umma wa Kiislamu, katika uh, manhajun nabi mwenendo wa mtume sala wa salama Wal, hao walipojiita na majina haya ya kisheria nam aljamaa jamaa au al haikuwavua na uislamu ambokuwa ulikuwa katika zama za mtume sala wa salama bali walibakia pamoja na jina hilo geni au jina jipya wako katika uislamu wakao atenda na kujifunza uislamu kama ilivyokuwa kinyume na vikundi nam walipojita jiita ikoani wa muslimin hizb ikawa wanazo fikra na mwenendo ambazo kuwa sizo za wema wanatangulia hii ni sababu ya kwanza sababu ya pili wa minha, asema anna hadhihi nisab tahwi kull al utapata kuwa majina haya walizo jita nazo alsun wa jamaa ni majina ambayo kuwa ni wenye kukusanya na kubeba uislamu wote kijumla wala haijachukua sehemu Pasina sehemu nyingine katika Uislamu. Kinyume na vikundi utapata kuwa ni Jamaat Tabligh wameshikamana na jambo pasina mengine katika Uislamu. Hivyo hivyo ikoani wa Muslimin na Hizb tahariri. na vikundi vingine utapata kuwa wameshikamana na jambo tu pasina Uislamu kijumla. Kinyume na majina ya Ahlus Sunnah wal Jamaa utapata kuwa ya kuwa ni sababu yao kujidhihirisha kuji na sifa moja pasina wa wote la bali ni muslim wote sababu ya tatu wa minha annaha alqabun minha ma huwa thabitun bi sunnati hizi majina na alqab miongoni mwao zimetthubutu katika sunna sahiha wa minha ma lam yabruz illa fi muwajahati ahli alahwa na mengineo hazikutokeza illa kwa kukabili au kukabiliana na ahli alahwa liraddi ihim wa Kwa ajili ya kurudi bida zao na upotovu wao litamayuzu anum ili kupambanuke baina ya ahli alhaqqi na ahli batul majina ya ahli sunna majina ambazo kuwa zimetokana na ahadith sahih au ni majina ambazo kuwa zilibuniwa nan ili kupambanua baina ya ahli alhaqqi na ahli albatil kinyume na vikundi vikundi utapata kuwa si jina la kisheria katika zama miongoni mwa zama wala hutapata kuwa ni jina lenye kubainisha baina ahlul haqi wal batil bali ni majina ambayo kuwa yabeba shubah ndani yake na, na kutaka kupoteza watu ikuana muslimin na ilhali fikra yao ni kuwa watu wote wakusanyikane wa kwa haki na batil wa haki na batil wote wakusanyikane na ilhali si uislamu uislamu ni watu wao mtakasi allah Subhana wa taala dini na wala wasimshirikishe na chochote na wawe ni wenye kujiepusha na tawridu uislamu wa ila majina au vikundi vikundi hivi haviangalie hiyo bali wao lengo lao ni kuwa watu wajumuike katika jambo ambalokuwa kwa hawana lingania anasema sheikh fanajidu analbidda lamma dhaharat tamayaza ahlu alhaq pindi bid'a ilipozuka Uh, uh, wa Islam wakajijulisha wa na kuji, tokeza kwa jina ahli al-haq bi sunnah uh, bi sunnah wakawa ni wenye kujiita ahli sunnah bida ilipozuka hawakajiita ahli sunnah wakalu nahnu ahli sunnah akasema kwa sisi ni ahli sunnah walamma hukima ar-ra'y na pindi watu walipotumia rai namtamayyazu bil hadith wal athar hawaka jina la ahelu hadith na athar yani siyo rai wakao nahnu ahelu hadith wa na hivyo hivyo mpaka leo hii ambapo kwa watu walipokuwa wakishikamana na vikundi na jamaat zao ambazo kwa zikumbali na Uislamu na dini Na wanachuoni wenye kudhihirisha kwa wingi jina as-salafia yani nisba kujinasibisha na wema walotangulia masahaba na tabi'in khairul qurun radhi anhum ajma'in sabab yanne ya majina asema wa min dhalika anna hadhihi alqab lam takun da'iya lahum li ta'assub li rasulillah sallallahu alayhi wasallam majina ya ahli sunnah wal jama'ah haijakuwa zama miongoni zama ni sababu ya kuji ya kufanya ta'assub na mtu mwingineyo asikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam majina haya ahli al-athar ahli al-hadith ahli sunnah wal hakuna siku imewavua na kujinasibisha na asokuwa mtume sallallahu alayhi wa wasallam kinyume na vikundi hivi utapata kuwa majina yao ni sababu ya kufanya ta'assub na viongozi wao yatawaa منها anna hadhihi alqab la tafzi au la tafzi ila bid'a, wala ila ma'siyah ni kuwa majina ya ahlisuna sunnah jamaa haipelekei katika bid'a, wala katika ma'siyah wala ila asabiyatin li shaksin. wala haipelekei kufanya taasub na mtu wala ila asabiyatin ila ta'ifa wala haipelekei nam Kufanya taasub na kundi kinyume na vikundi hivi tapata kuwa majina yao imepelekea bida bid'atul khuruj nam bid'at al-khawarij na mengineo na ikapelekea katika maasiyah naam ya kufanya maasiyah katika dini na ikapelekea ta'assub Nam, kwa watu Nam, na ikapelekea kufanya taasub na vikundi vyao majina yao yamepelekea wakaangukia taasub na maasi tofauti tofauti kinyume na majina ya ahli sunna wal jamaa hakuna siku ilipelekea watu wakawa ni na kufanya maasi katika dini na miongoni mwa sababu hizi nasema anna aqla walaw wal bara wal muwalat ladaihim inma huwa lil la Gair utapata kuwa <coughs> majina yao haya haikufanya siku moja bali iliwapelekea kuwa wakafanya wala kupendana au kuchukiana na ladaihim kwa ajili ya Uislamu kwa ajili ya Uislamu peke yake na wala si kinginecho majina haya haikuwafanya wakawa ni wenye kuchukiana au kupendana kwa ajili ya vikundi vinginevyo au kwa ajili ya watu asokuwa mtume صلى الله عليه na sahaba zake kinyume na vikundi vikundi hivi tutapata kuwa majina yao imepelekea kuwa watapendana na watachukiana kwa kile ambacho kwa chafikiana na jina hilo kinyume na ahlsunnah aljamaa majina yao imepelekea au imewabakiza katika kuwa alwala walbara al lislam tutapendana au kwa ajili ya uislamu mbokuwa amekuja nao mtume sallallahu wa alaihi salama wala sio kwa uislamu au uh, mafunzo ya Imam fulani na Sheikh fulani katika mashaka kuwa si maasumin viongozi wa vikundi hivi Hizi baadhi za asbab za kuja majina za kisheria za Ahlusunna wal Jamaa na ni majina ambayo zokuwa hazikuwafanya kuwa jamaat nyingi bali ni jamaa moja na mashariki al na magharibiha ukienda wenginee kuwaitwa Ahlul Hadith wenginee kuwaitwa Salafijin wenginee kuwaitwa Uh, ahli sunnah wal jamaa. na ukiwatizama hali yao na mambo yao ni mamoja wala hakuna tofauti baina yao katika kila karne na katika kila uh, zama na katika kila enzi ambayo watapatikana ndani yake na hii ndo alama ya haki kuwa ni watu wa sharqan wa garban asema sheikh abusalam rahmatullahi alayh itha ulima hadha itakapobainika na kujulikana hilo fakad takarrara Fima ulima min alislam bi ni jambo ambalo limejulikana Nam kibarura katika uislamu annahu la dina illa bijamaa kuwa hamna dini haitasimama dini illa kwa watu kuwa jamaa moja ya uislamu kuwa ni dini Ila kwa kuwa jamaa moja wala jamaa illa bi imamin na wala kuwa jamaa Swahihi watu moja Ila kwa imam kiongozi wala imamun Ila bisam'i wa na wala haitopatikana wala hatopatikana kiongozi ila kwa kusikiwa na kutuiwa itapokariri na mkuu ahli sunna ni wenye kujepusha na vikundi vikundi na jamaat jamaat ambazo kuwa hazibebu uislamu basi ijulikane kuwa dini haitokuwa ni dini nam swahi na yenye kusimama mpaka ipatikane jamaa moja ya Waislamu, ambokuo jinasibisha na Uislamu safi na wala hii jamaa haitoweza kusimama ila kwa kupatikano kwa imam kiongozi nam katika viongozi wa Kiislamu imam yenye kuongoza katika haki na usawa na wala huyu kiongozi haweza akapatikana ila itakapopatikano aiyo nam kaida ya asamu wa kumskiza na kumtui kama alivyoamrisha mtume sallallahu alayhi wa kama kala umar ibn al-khattab kama ilivyokuja katika athar ya Umar ibn al-Khattab katika haditha athara anahitaja al, al Darimi katika Sunan la islam illa bi kwa Umar asema hamna uislamu illa kwa jamaa wa islam Wala la jamaa illa bi imara nawala haitopatikana jamaa illa kwa امام امير ولا اماره الا بطاعه لا ولا هاي تطقتنا ولا هيز يكون امير الا اتكبو يقول الشيخ بكر ابو زيد في كتابه الانف الذكر اسما الشيخ بكر ketika رساله yake حكم الانتماء هذا هو المفهوم الشرعي لجماعه المسلمين هي دو افهم وكشريعه يا mtaakhuna ala haji nubuwa ni mandugu katika manhaj ya mtume sallallahu wa wasallam alkitabu wa sunnah ya kitabu na sunna Undugu wao umesisiwa juu ya alquran na sunnah yantazimuhum imamu dushawkatin wa, imam wa man'ah nam munyokuwapangilia ni kiongozi imam ambaye kuwa ana nguvu na, na ana ukali ni kiongozi ambaye kuwa ana nguvu na anaaweza kuamrisha hi ndo kufahamu wa jamaa almuslimin kushikamana juu ya Qur'an na Sunna na kupangiliwa nam, kwa kiongozi ambaye yuko juu ya misingi ya Qur'an na Sunna kiongozi ambaye kwa anayo nguvu وهذه هي الروابط العامه بين المسلمين Asema kuwa اشيق na ndo mafungamano ikijumla baina ya waislamu liwahdatihim wa tamasuki jamaatatihim hi ndo mafungamano ya umoja wa Waislamu na kushikamana kwao yani kupatikanwe nam, na jamaa ya Uislamu chini ya kiongozi mmoja ambaye kwa kwa mamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kukataza kwa makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema bi kadri tafriti yahsul na kwa kadri ya watu kupuuzaa na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna na mpangilio au manhaj ya Mtume صلى الله ndivyo ambavyokuwa ikhtilaf nam, na mizozo baina yao yazuka bain ya waislamu kadri ya watu kujekamba ku, ku, ku, ni na manhaj ya mtume swalla sallama iliyokuwa katika Qur'an na Sunna ndivyo ambavyokuwa watatofautiana fa idhan khazala farlun min afradi almuslimin au in khazalat shirkatun anhum fahadha inshiqaqu alal muslimin pindi mmoja katika uislamu au kundi ikajivua nam kutokamana na waislamu wenzake basi hapo ndipo itaanza kuwa na mpasuko baina ya waislamu wa liljamaati na mfarakano katika jamaa moja wa huwa fi tabiati halihi in an kulli alislam ala minhaji nubua. na kitabi na pindi atakapojivua mtu au kundi na manhaj alayachamtume mtume wa alayhi wasallam hilo kitabia nam ni khizalun an kulli alislam itapelekea mtu kujivua na uislamu wote na ambokuwa uko juu ya manhaj an nabawi pindi mtu atakapoanza na mkuwa ra na rai na msimamo na fikra na mwenendo kinyume na manhaj an nabawi au kundi ikawa na mwenendo wake kinyume na mwenendo ambokuwa ameacha mtume swalla salaama hii ndo mwanzo wa kujivua na uislamu wallahu musta'an inataka kalamu kisha asema Sheikh Bader Shakr Salam baada ya kutaja uh, nukuu ya kauli ya Sheikh Bakr ibn Zaid rahimatullah atari ya umma radhiallahu anhu asema wahadhihi aljama'at alislamiyya na hivi vikundi na jama'at za kislamu alati kama ta'ala usm ba'idatin an alkitabu wasunna ambazo kuwa zimeasisi ka nam katika misingi iliyokuwa mbali na Qur'an na Sunnah hiyafil haqiqa inshiqaquna almuslimin ki kihakika ni kujipasua na kujivua na waislamu washarruha wa bararuha a'damu bikathir min khairiha na vikundi hivi shari yake na madhara yake ni makubwa zaidi ya khairi ambazo kwa wanazo wanazo shari nyingi na madhara makubwa na kuliko khairi ambazo kwa yapatikana mara nyingi watu wa waislamu hasa awam huwa ni wenye kughurika na jambo la haki moja ambalo kuwa pengine kundi miongoni mwa vikundi hivi vinavyo na wakawa ni wenye kughafilika na kupofuka kuona na kutizama shari ambazo kuwa vikundi hivi vinavyo shari ambazo kuwa wanachuoni wamevitambua ikawa waona kuwa wanachuoni ndio, ndio maadui na vikundi hivi Ndivyo viko katika haki. Kwa mfano katika Zamahizi ambazo utuko ndani yake vikundi hivi vya fujo ambavyokuwa vyalingania jihad katika shuba ambokuwa wame wa, wameweza kuwatekea au kutekea akili nyingi akili za watu wengi. na shuba kuwa huu ni utetezi wa Uislamu. Wanatetea Uislamu lazima tusimame na kiteteo Uislamu wakaleta jambo ambalo kwa liko kinyume na Uislamu kwa kusema kuwa watetea Uislamu ikawa watu ambao kwa hafahamu Uislamu watetea vipi kwa njia gani wakawa ni wenye kutekwa nam, na kusombwa na fikra ambazo kuwa ni potofu wakajiunga na vikundi ambavyo kuwa ni potofu ambavyo ambazo kuwa vikundi hazina manhaj aloo mtume sallallahu alayhi wasallam dini ya allah subhanahu wa ta'ala inusuriwa kwayo ikawa ni sababu ya watu kupotea hivyo hivyo vikundi ambavyokuwa viko nam vinavyo jambo ambalokuwa wameshikamana nalo laonekana kuwa ni la haki lakini madhara na maafa ambokuwa vikundi hivi vya beba ni zaidi nam ya ile jambo ambalokuwa ladhihirika kuwa ni la khair walokuwa nayo tunamuomba allah subhanahu wa ta'ala atupe basira na haqi kisha asema shekhi fahia lamma اختارت tariqan la yantami ila alkitabu wasunna ataja baadhi ya nuksan au dosari na madhara ambazo kwa zapatikana katika jamaati hizi fahia lamma ikhtarat pindi vikundi hivi au kundi katika vikundi hivi Ilipochagua njia ambayo kwa la yantami ila alkitabu wasunna njia ambayo kwa haina mafungamano na Qur'an na suna wala yanhal min salafi hathihi l'umma umma wala haipokei dini kutoka kwa wema walotangulia masahaba ridwanullahi alayhim na khair al-qurun dakala alayha annaksu min hadha al ikaingia kasoro na dosari katika vikundi hivi kutoka na mlango huo pindi walipochagua njia ambayo kwa si Qur'an na sunna na wakawa ni wenye kupokea kwa sokua khairul qurun ikawa sababu ya kuingia dosari katika vikundi hivi naam hii ni mizani naam hii ya sababu ya vikundi hivi kupotea kupotea na kupotoka asema sheikh hii au ataja naam hii mizani ambokuwa vikundi hivi vilipotea sababu ya wao kupokea dini pasina kurudia Qur'an na Sunnah na pasina kujinasibisha na Qur'an na Sunnah na pasina kuwa iga wale ambokuwa wa litangulia ambapo tumeamrishwa tu tuwaige kama alivyo Allah subhanahu wa ta'ala ma wa may yushaqqir min baadi ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin nu'allih ma tawalla wa jahannam wa masira na ambay kuwa atajitenga na njia ya mtume wama yushaki rasula mimba diba tabayyana lahuluda baada ya haki kumbainikia na uongofu kumbainikia nayo ni uislamu kitabu na sunna kwa ufahamu sahihi wa tabi ghaira sabili lilmu'minin kisha akafuata njia isokuwa ya almu'minin ambapo kusudiwa ni masahaba ridwanullahi alaihim mtu akawa na njia isokuwa yao na mtu wallahi matawalla basi tuamuelekeza kule alikoelekea katika upotofu upotofu wake wa nuslihi jahannam kisha mashkio yake ki yatakuwa ni motoni adhanallahu minha wa sa'at masira na ni mashkio ambokuwa ni mabaya kwa watu kama hawa asema shaykh fal hadar al hadar min hadhihi al jama'at al mashbuhah tahadari tahadari kutokana na hizi hivi vikundi vikundi la takunu ayuha al shabab buhiyat afkariha anya شباب vijana msiwe ni nam chambo au ba, msiwe nyinyi nam Ndiyo ambokuwa mtangukia katika katika mitego yao Fawallahi naapa ma halat fi baladin wa fihi sumumiha Ila sada fihi tafarruq waliktilaf naapa kuwa vikundi hivi na fikra zao hazitaingia katika nchi au katika mji Ila Sada fihi tafarraqu waliktilaf ila kutakuwepo uh, na tafarraqu na kutofautiana wabarazati shahana walbaghda baina abna'iha na itadhihiri shahana chuki namna bugdha baina ya uh, wakazi wanshi au sehemu vikundi hivi havitakuwa kwenye kuingia katika sehemu afikari zake Ila wenyeji watakuwa kwenye kutofautiana na itatokea baina yao chuki na shahana na hiyo ndo hakika ilokuwa baada ya vikundi hivi kuzuka na kuja hawakurudi waislam kuwa ni watu wa moja bali ni watu ambao wa kwa wametofautiana na baina yao kuna shahana na bagba. Asema sheikh wa waidashi itadalina na ladhalika na kama wataka dalili na ushuhuda juu ya hilo fakari baina hali na yawmin ankuna anka ala haji sheikh Alima Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah wa baina hali na al an linganisha baina apigia mfano kule nchini kwao linganisha baina ya hali tulokuwa ndani yake na baina ya hali ambapo kwa kulikuwa na dawa ya mwanachuoni Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab alkitabu al wa sunna falakad farakat hadhi aljamaat baina ulama wa shabab hakika vikundi hivi vilipokuja vikafarikisha baina ya wanachuoni na شباب و امه barzakan Na ika نايكا Baina yao nam ukuta ika watu watu na tofauti ikawa watu watofautiana na ila hali shaka lipokuja na dawa Sohihi na dawa ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema aliyotangulia aliwafanya watu wakawa moja lakini vikundi hivi vilipoingia katika nchi yao ikawa tofautisha baina watu na ikafarikisha baina yao wallahi wakuna kablu natiku fi ulama'ina tika tankabira walilhamdulillah minna na kabla vikundi hivi kuja tulikuwa ni wenyetika na waminifu mkubwa juu ya wanachuoni wa wetu wanaa khud anhum tukichukua elimu kutoka kwao wa kuna al athar wa al athar fi hadhihi al hala mutamayyizan an athar fi al hala allati ashartu ilayha kabla kalil na ilikuwa hali tofauti nam katika zama hizo kutokana na hali ilivyokuwa sasa hivi kuna tofauti kubwa sana fa fi hadhihi al hala kunna ala khairi wa ala huda pale tulipokuwa tukipokea kutoka kwa viongozi wetu na tukiwa na uaminifu nao tulikuwa katika khairi na uongofu amma al an ama sasahivi sasa fi fawda wa fi Na nam wa nahwi dhalika tuko katika fawda tuko katika msukosuko na shida na mengineo wallahu musta'an hiyo yote ni athari ya vikundi vikundi ambavyokuwa manhaji potofu wala sio manhaj sohi asema wa hadhihi aljamaat aidan afsadat aqaida baadhi shababina kadhalika katika dosari na kasoro za hizi jamaat walikuja na wakatuharibia akida za baadhi ya vijana wetu walawath almanhaj indahum na waka wakachafua manhaj sahihi kwa hawa vijana waa iban apnaatohum anijalul wala wal bara laha faqat na ikawakinaisha, hizi vikundi zilipokuja zikakinaisha nam baadhi ya shabab katika nchi yetu kuwa iwe mapenzi yao na kuchukia kwao, kwa, nam ni ya jamaa hiyo peke yake yani ambaye ata jinasibisha nayo basi na huyu apendwe ambaye atajitenga nao achukiwe ikawa vinyana wamekinaika na hilo wa kidhania kuwa ndio haki wamamin shakk an baadhi hadi jamii سوف at, taghll atbaaha al mugarrabihim ila al qiyam bi au al dukhul fi fitna asimana hapana shaka kuwa baadhi ya hizi jamaat karibuni nam zitachukua nafasi na fursa au wale amboku ni mafasi wake watatumia nafasi na ya kufanya fujo dhidi na kuingia katika fitna na mdidia didia, didia uh, dola hapana shaka kuwa itakuja pelekea zama kuwa vikundi hivi baadhi ya walio nao mtakuja kusimama didia dola fala takun haditatul haram anazrika ayuha shabab bibaida. awakumbusha vijana wenu yao kuwa msisahau na mtukio nambalo kuwa lilishuhudiwa kule haram ya maka nam ilisii msisahaulike na mkagafilika na tukio hilo nam, mwaka wa nne uh, ilipotokea fitna ya Juhaiman ambapo ni watu ambao kwa kuwa ni katika ahli waljamaa na hali walikuwa na fikra tofauti na mwenendo tofauti na manhaj potofu nam ikawapelekea baada ya kuona kuwa wamemakinika na ufuasi wao umekuwa mwingi wakawa ni wenye kutaka kuteka wakawa ni wenye kutegea zama za msimu wa haji nam watu walipokusanyika ili wajidhihirishe nguvu yao na utawala wao wakawa ni wenye kuwaua mahujjaji nam katika alkaaba walipofunga milango na wakawaua ili kutaka kuteka wallahu hilo ni tukio ambalokuwa haifai watu wasahau na hiyo hiyo ndo mwelekeo Ya vikundi vikundi hivi ambavyokuwa Haviko katika haki watataka fursa baadaye watakapona kuwa washakuwa na nguvu watataka na kuwa ndio watawala juu ya dola na waislamu dafa allahun lil muslimin kull makruh mwezimu subhanahu wa taala aondoshie waislamu kila makru. Wahamana wa iyakum min balia na atu hifadhi na kila bala walahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa wasallam barakallahu وديزاكم الله خير